Los Angeles, Beverly Hills, péntek 7 óra 17 perc. Mindenki érti a feladatát? Nézett végig Moren a vetítőteremben ülőkön majd amikor igenlően hümmögni kezdtek, felemelte a kezében tartott pálcát, és a falra vetített térkép egy pontjára bökött. Itt fogunk lecsapni a férfira. Ekkor már túljut a személy ellenőrzésen. Tehát tudni fogjuk, hogy nincs nála fegyver. És ha lesz nála? Kérdezett közbe Holger. Ha túljut az ellenőrzésen, akkor már nem lehet nála. És ha nem jut túl? Ha ott, amikor elkezdik átvizsgálni, hirtelen előrántja a pisztolyt és lelő néhány embert, Spider nem buta, sőt, nagyon okos. Ilyen hibát nem fog elkövetni. Akkor most egy okos embert keresünk, vagy egy olyat, aki becsavarodott? Moran épp készült, hogy ráordítson az akadékoskodóra, amikor nyílt az ajtó, és Gresson viharzott be rajta. Mi a francnak? Kezdte Moren véslauslóan, de beosztottja ezúttal nem várta meg, míg befejezi a mondatot, hanem közbevágott. Spiderik megléptek. Micsoda? Átlépték a mexikói hatát, Köszéljen már! Most kaptuk az értesítést a határőrségtől, azok meg nemrég a mexikóiaktól. Spider, a nő és egy Jim Keris nevű, elég jól ismert kábítórszercsempész hajnalban helikopterrel megkíséreltek behatolni Mexikó területére. Persze ott meg mindenkire lőnek, aki nem előre bejelentett útvonalon közlekedik, mert a kábítórszercsempészek úgy járnak kibe be azon, ezt mi is tudjuk, a lényeget mondja. E, igen. Nos, a helikopterre többször is rálőttek, az meg előbb kigyulladt, majd kényszerleszállást hajtott végre. És? Mire a katonák odaértek, már csak Jim Carys hulláját találták a gépnél. Na meg egy terepszínű zsákot, amelyikben mindenféle kommandós felszerelés mellett Spider és a nő iratai is ott voltak. És miért nem értesítettek bennünket előbb? Hát ezt nem mondták. Moren néhány pillanatig ingerülten ütögette a bal tenyerét a jobbjában tartott mutatópálcával. Aztán Gröszön felé perdült. – Stanford mikor érkezik? – Szerintem bármely percben itt lehet. – Ha megjön, azonnal szóljon. I – Igen. – Maguk meg, fordult Morena a többiek felé. – Elmehetnek. Azzal lecsapta a pálcáját a mögötte álló asztalkára, és dühötten kiviharzott a helységből. Egy órával később viszont már megnyugodva ült az irodájában, Tisz végül is Spider, Isten, messze van a körzetétől, és remélhetőleg soha nem is fog visszatérni oda. Vagy ha igen, akkor legfeljebb fogójként. Most már nincs más dolga, mint a főnökökkel és a mexikai hatóságokkal történt előzetes egyeztetés alapján, utána küldeni Stanfordot és Vergeront. Stanfordot azért, mert ha valaki, akkor ő ismeri és képes megtalálni Spider-t. Vergeront pedig azért, ha sikerül rábukkanniuk, akkor nehogy Stanford mégis futni hagyja. Ezt a nagyfőjekkel lezajlott megbeszélés után nyobban közölte is Vergeronnal. Megmondta neki, hogy amíg meg nem találják Spider-t, addig Stanford a parancsnok, utána azonban ő vegye át az irányítást. A problémák elkerülése véget még egy hivatalos papírt is adtak neki, hogy Stanford esetleges kételjeit eloszlassa. Szükség is lesz rá, gondolta Morem, miközben felalá járkáló Stanfordot figyelte, mert a hadnagy nem hisz a barátja bűnösségében, könnyen meginokhat, ha Spider ellen kell fordulnia. Stanford időközben abba hagyta a járkálást, és elszánta Morenre nézett. – Szerintem aljas hazugság az egész. – Ugyan, Stanford? Moren igyekezett barátságosan válaszolni, mert meg kellett nyernie a hadnagyot, hiszen nyomok egyértelműen elárulják, hogy Spider ölt. – Az lehet, de akkor oka volt rá. – Fegyvertelen embereket ölni általában nem szokás. És Spider ezt tette. Tanuk vannak rá. – Tanuk? hogyan már? Walkman emberei, akárcsak az áldozatok. Mint ha csak Holgert hallaná, gondolta Moran. Hát igen, ezért is nem lehetett Holgert választani, amikor társat kerestek Stanfordnak. Rendben van, kezdte óvatosan. Tegyük fel, hogy valami nem stimmel a gyilkosságok körül. Akkor viszont miért menekült ez Spider a helyszínről? Hát, arra is biztos megvolt az oka. Néze, Stanford! Moren érezte, hogy nehezen tültőzteti magát. Ha olyan biztos benne, hogy Spider áltatlan, akkor plána érdeke, hogy előkerítse. Erre harapni fog, gondolta Vergeron kajánul, és derűs arccal figyelt fordott. Igaza lett. Oké, okay, bólintott Moren felé a hadnagy. Megpróbálom megkeresni. <gül> Ez a beszéd. De akkor én vagyok a főnök, és Vergeron mindig és mindenhol azt teszi, amit mondok. Persze, természetesen. És még véletlenül sem lehet nála fegyver. De Stanford, Spider gyilkos, fékeveszet, őrült, és... Spider nem fog rám lőni, és arra sem, aki velem van. Vállalja a felelősséget? Igen, vállalom. Nos, rendben. Vergeron nem visz fegyvert. Még valami? Más nincs. Akkor jó. A jegyek ügyében már intézkedtem. A gépük másfél óra múlva indul. Most elmehetnek. A két nyomozó már az ajtónál volt, amikor Moren utánuk szólt. Vergeron... Maga még maradjon egy pillanatig. Vergeron visszaballagott az íróasztalhoz, Stanford pedig kiment és becsukta maga mögött az ajtót. Ide figyeljen, mondta Moran. Stanforddal nagyon vigyázzon, nem ejtették a fejje lágyára. Tudom, akkor jó. A pisztolyát pedig jól dugja el. Vergeronnak tigris mosolyra húzódott a szája. <gül> Csak akkor fogom elővenni, ha tényleg szükség lesz rá.